Bosgarren unitatea, C. Sigortua nago. Aizu, esti. Zergatik ez duzu mugik hartzen. Deika ibilinaiz. Gurasoak esti date telefono mugik erabiltzen uzten konfiskatuta daukate. Zergatik? Asteburuan berandu iritsi naizelako eta zigortuta nagoelako. Baina, etzen oso berandu? Berandu ez, oso goizen, goizeko seiak. <risa> Ondo ibili gineen, ezta? Bai, primeran pasatu genuen, baina gero etxean azen olako muturrak. Nire gurasoak ere haserri daude, baina nien agozikortuta. Azez sortea. Nireak oso haserri daude. Ez ditate uzten zurekin ateratzen, ez telebista ikusten. Baina igeri lekura joango zara, ezta? Bai rilekura joaten eta liburutegian ikasten uzten didate. Baina askoz gauza gehiago egitenez. Eta bizikleta zibilzera et zara etorriko? Ez, ez didate uzten. Eta nire ururtebetetxe festara etortzen utziko dizute? Ez unas, esan dizut zigortuta nagoela. Uh, Az zea serrea. Esan dizut ez daude etxantxetarako. Bueno, lasai. Egunero ordenagailuz txateatuko dugu eta hitz egingo Estida te chatatzen uzten? Horri ere ez. Nik gustetu dut zure gurasoak zorrotzegiak direla. Ez dakizuzuk ondo